Kapitola 7 arahantava go ZASLOUŽILÍ Verš 90 Gatadhino visokasa vipamutasa sabbadhi sabbagandha pahínasa pariláho navidžati. U toho, kdo dokončil cestu a je prost trápení, osvobozeného ve všech směrech, jenž opustil všechna pouta, již nelze nalézt horečnatost. Verš 91 Uyunjanti satimanto naniketi Ramantity. Ti, kdo jsou obdařeni energií a uvědoměním, se neradují ve svých obydlích. Jako labutě odlétají z jezer, tak opouštějí domov za domovem. Verš 92. Je sang sanničajo nati, je paryňáta bohodžená, sunjato animitoče, vymokho je sangočaro, aká si vasakuntánam, gaty te sang U těch, kdo nic nehromadí, kdo porozuměli potravě, Prázdnota prostá znaků a osvobození je jejich pastvinou. Jako ptáků v prostoru je jejich cesta nepostižitelná. Verš 93 Jasá se vá pary kýná, <krína> Suňa to animi toč, vimo ko yasa gočaro. Áká si v sakuntánam, padan U těch jejichže zákaly jsou zcela odstraněny a jsou nezávislí na výživě. Prázdnota prostá znaků a osvobození je jejich pastvinou, jako ptáků v prostoru je jejich stopa nepostižitelná. Verš 94 Yassindriyány samathangatány asa yathā sáratyna sudanta. Pahýna nemá sa a nasa vasa, deva pitasa piha Koho smysly došly uklidnění, jako když vozataj dobře zvládne koně, kdo opustil domýšlivost a je bez zákalů, takového mají v lásce i bohové. Verš 95. Patha no samo no indakilupamo tády Rahadova api tak Abdamo sanksára na Kdo není vzdorovitý, podobně jako země, kdo se ovládá a je pevný jako hindův sloup, kdo je jako neskalené jezero. Pro takového již neexistuje koloběh putování. Verš 96 Santang tasa manang santa váčáče kamče. Samdaňá vymu tasa upesan tasa tádino. Mírná je jeho mysl, mírná je řeč i činy. Toho, kdo je osvobozen správným poznáním, kdo dospěl k míru a je takový. Verš 97 Asadho a Č, Sandhi Čhédo Ča Jóna Ró, Hatáva Káso Vantáso, Savi Uttama so, -so Mimo pouhou důvěru, kdo poznal nestvořené, člověk, který odetnul svá pouta, ukončil své naděje a odvrhl své očekávání. Ten je nejvyšším jedincem. Verš 98 Gámi vá jadivá váraňi, ninni vá jady jatha arahanto vi haranti, tang ráma neyjakam ať ve vsi či v lese, v údolí či na pláni, kdekoliv prodlévají zasloužilí, to jsou místa radostná. Verš 99 Ramani aranyány jathana jatana džanó víta rága rami santi na ty káma gaví, Radostné jsou lesy, v nichž se běžní lidé neradují, ti, kdo jsou prosti vášně, se v nich však radují, neboť nehledají smyslové požitky. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský